Първата лекция Яков Бьоме, втората Майстер Екхард, третата Дионисий Ареопагит и три идеи за размишление. Яков Бьоме за злото, Майстер Екхард за любовта и Диониси за божествения мрак. Следваща лекция 4 октомври. Започвам с първата лекция Яков Бьоме. Биоме е бил велик търсач на живия Бог. Той казва: Аз се обръщах към великата тайна още като дете, ходещо на училище. Аз съм книгата на Бога и в мене е Неговия дух. Защо ме е тогава Библията? Значи ако човек, ако Бог живее в Него, той наистина може без всичко друго. Често пъти, биоме казва, често пъти за мен слънцето угасваше, но после пак изгряваше и колкото по-често гаснеше, толкова по-светло и прекрасно изгряваше. То отново. Преди да познае Бога, в мене също имаше ад. Имах си врата към своя ад. Но аз позволих на Бога да го нападне. И вратата беше съборена. За мен Бог ми беше открил вратата си. Не мога да изкажа как триумфирах в душата си. То не може да се сравни с нищо, освен с раждането на живот в смъртта или с възкресението от мъртвите. Билме е тих, спокоен, пестелив на думи, търпелив в страданието. Благ в себе си. Казва, аз не се нуждая от доказателства за Бога, а живея единствено в Него. За църквата казва, църквата е институт на антихриста. И казва, вашето проповедничество е мъртво и съвършенно безмислено. Белми е нещо много рядко и много дълбоко мислено, но необходимо е позволение, за да го разбереш. Той е човек с огромен обхват и прозрение, но начинът му на писане и изразяване е често заболен. Трябвало е да се пази от външното. Християнство. В неговия начин на мислене има тайна неизразима. Той е стигнал до такава проникновеност, която е била благословена, която е успяла да проникне в великата мистерия на самия Бог, която е отвъд светлината и тъмнината. Той казва, аз съм явление на Бога. Това е достатъчно, за да живея в Него. Бог е неразкрита, съкровенна същност. Бог е предоставил светлина и мрак, за да се вземе всеки това, към което е склонен. Същество, същественото за човека е, в какво направление е насочен той? Дали е любов към Бога или е насочен към Божия гняв? Всяко учение, което е без Духът Божий, изпуска чистото Божествено познание. Знаещият, умният човек се учи сам, а не от Бога. И затова Той е в смърта. Бог живее изцяло в Духът, а не в нещата и в събитията. Значи Бог живее изцяло в Духът, а не в нещата и в събитията. Наистина, тук се сещам, който живее в Духът, Той може правилно да прониква и да тълкува. Например, за малко ще се отклоня. Боян мага. Казва за Луцифер, изключителен древен син Божий, влюбен в Ева. Октомври ще говорим повече, тук само нещо ще ви загатна. Ева е била изумена от такава величествена любов. Не е виждала такова нещо. Каза, той ме гледаше толкова дълбоко. Но после, по-късно казва, къде отиде този поглед? Той се пренасочва към самия Бог, към Своя Създател и изоставя. Ева започва да скърби и след време се свърза с Адам, но скръпта е огромна, но Боян обяснява много тънкости, за които най-наврещ ще говорим. Наистина, човек, който е влязъл в Духа, може много правилно да види, защото той е звън събитията и явленията. Значи, Бог живее цяло в Духа, а не в нещата и в събитията. Тях той само ги обхваща и ги наблюдава. Събитията само ги обхваща и наблюдава, но не живее напълно в тях. Всички същества и свойства се движат от всеобщата воля на Бога. Билме казва, мъдростта може да изтича само от едно андрогинно, за което говорихме, андрогинно Цялостно в себе си същество. Мъдростта се определя от посвещението в тайната на андрогина. Когато Бог иска да го познаеш, първо Той ти изпраща гневният си огън. После ти изпраща всепояждащият си огън. И после се случва себепознанието. Бог има в себе си страшна острота. Ние сме загатвали за нея. Тя е вечният съхранител на истината. Тази голяма острота може да се превърне, казва Бьоме, в голям студ. И тогава водата става лед. И тогава би настъпил жесток мрак. Защото водата изгубва естеството си, способността да се движи. Бог е процес, който няма начало и край. Бог е постоянно пораждащ се кръг. Бог от нищо не е произлязал, от нищо не се е родил. Той всякога е бил. Значи, Той е нещо, което е било всякога. Той сам е всичко. Той само е слязал. Това, което се е случило, че Той е слязал. И на по-низко ниво е нарекал себе си Бог.